4. Мама Сміх, що має до мене на завтра прийти, розпізнаю сьогодні поміж плачує. За хвилину до того, як з'явишся ти, я тебе передчую. Сергій Жадан. Якщо не брати до уваги перестрілки з цим самовпевненим Бевзем кажаном, можна сказати, що день видався вдалим. Здала автоматом два заліки. У Букиністі нежданно надибала книжку, яку так давно шукала Комедія Аристофана. Купила диск із цікавенною музикою – «Ті, що походять від сонця». Добра назва, бо таки в кожній людині живе сонце. Сократ мав рацію. Ансамбль української музики Дніпро, фолк-рок та фолк-джаз виконує на правдиво українських народних інструментах – ліра, бухало, коза, кобза, бугай, козобас, флояра і ще купа різного. Так і кортіло послухати. Аліна відчинила двері майстерні, з порога війнула спокоєм. Лише її територія, швидесенько кинулася замикати двері, щоб не запускати у своє помешкання метушню міста та шамотню спекотного вечора. Зробилася кутаку вечерю. У холодильні кутбайливі руки батька залишили їй улюблений мисливський сир, йогурт та крекери. Аліна увімкнула музику. Стіни майстерні заповнили звуки флояри. На мить здалося, що їм затісно в чотирьох стінах кімнати, і вона відкрила навстіж вікно, випускаючи мелодію на волю. Завтра у неї вільний день. Прекрасно, вона підходить до Мольберта і навіть не стягує з картини, що стоїть на ньому кусень тканини, який недбало її прикриває. Вода бере друб полотно і ставить під вікно. Натомість на Мольберті розміщує нове чисте полотнище, напнуте моб вітрило. Аліна якусь мить пильно вдивляється в образи тіні, які вигулькують на цьому чистому полі, щедро виплекані уявою дівчини. Руки починають тремтіти від хвилювання, нова хвиля шаленства захоплює всю її плоть. Тільки не сьогодні, благаю, тільки не сьогодні, просить когось невидимого Аліна, і той, хто віддає натхненням, відпускає її. Натомість приходить втома. День виявився задовгим. Аліна розстеляє ліжко, застрибує в піжаму, дурна дитяча звичка спати в піжамі навіть улітку. У ній Аліна уявляє себе лялечкою метелика, який назавтра розкриється вповні і стане чудесним махаоном або павинним оком. Їй подобається так думати, чи то мріяти. Аліна витягує з наплечника Аристофана, відкриває книжку і пірнає в античний світ вишуканості й манірності. Читання плавно переходить у сон. Аліна стоїть у середині однієї із веж художника Кіріко. Чи в темній вежі Кінга, хто знає. Гвинтові сходи впевнено й стрімко кличуть до гори. За товстими стінами вежі вирує гроза. Аліна чує різкі тривожні набати за стіною. Жах тонючненькими голочками впивається в серце. По кам'яній долівці гучно вистукуючись, упевнені кроки. Темний силует вимальовується на тлі вікна, яке полохливо підсвічують спалахи блискавок. Чужинець прийшов за нею. Вона це знає, напевно, й мусить втікати, щоб він не забрав її. Ноги, мов налиті свинцем, майже не слухаються. Кожний крок віддає болему серце і дається таки важко. Аліна через силу долає одну за одною сходинки. Кроки в неї за спиною стрімко наближаються. Дівчина видирається наверх вежі. Далі дороги немає. Немає дороги нагору. Є тільки вниз. Довкола вирує гроза. Розпечена від блискавок темне небо. Здається, вмирає, стогнучи від страху та болю. І вона нажахано розуміє. Він майже впіймав її. Ще півкроку і... Не знати, що буде далі, але станеться обов'язково щось жахливе. Аліна впевнено робить крок із дахівки вежі назустріч бурі і летить. Цей сон часто снився їй у дитинстві, однак тоді вона завжди мала крила, міцні й легкі водночас. Але в цей раз Аліна відчуває, що крил немає, і вона з шаленою швидкістю летить назустріч землі і прокидається, не знаючи, чи вижила вона там, у вісні. Шалена думка приходить несподівано, якби не вижила, не прокинулася б. Холодний піт рясно вкриває все тіло, Аліну трусить від побаченого у сні, чи то від холодного світанку, який заповзає у майстерню через навстіж розчинене вікно. Вона натягує собі на голову ковдру, яку ввісні відкинула вбік і знову засинає. Ранок починається з недуже приємних звуків за стіною. Там щось грюкає, надто голосно гуде, аж висвистоє. Через стінку – мансарда сусіднього під'їзду. Вона завжди стояла за недбаною пусткою. Належала жеку і використовувалася в господарських потребах як склад чи вихід на дах для того, щоб полагодити його або почистити стічні труби, у які набивалося неслухняне сухе осіннє листя, ташина пір'я та різний непотріб, занесений жартівником вітром, а потім змитий дощем. Галіна кілька хвилин лежить, не рухаючись, і розуміє, що їй не спиться не лише від цих набридливих звуків, хтось дивиться на неї. Галіна різким рухом скидає на підлогу ковдру, на підвіконні. Сидить Кажан і, не соромлячись, роздивляється дівчину. І чому це я не здивована? говорячи то собі, чи то йому Аліна. Доброго ранку, Сонько. Хто рано встає, тому бодає. Вікна чому на ніч не замикаєш? То правдива спокуса. Усе навстіж відкрите, просто гріх не зазирнути. Тяжко перепрошую, бачу, розбудив. Якби знав, що ти ще не спиш, наказав би майстрам прийти пізніше. Ми ж тепер з тобою, типу, сусіди. Містер і майстерню для мене вибив. Доводжу до пуття. То ти цілком випадково тут? Гуляв сусідньою дахівкою і забрів у гості. Їх відно говорить Аліна. Ти дійсно ненормальний і справді мене переслідуєш? Алінині ноги на помазки шукають капці біля ліжка і не знаходять їх. От та звичка навіть влітку спати в піджамі лишалася заліною Аліною ще з дитинства. Те ж саме і стосовно кімнатних капців. Вони біля вікна, ніби зовсім не чуючи сердитих слів, дівчини доброзичливо підказує кажан. Аліна вже починає звикати до дурнуватої манери хлопця не відповідати на запитання. «Слухай, чому б тобі не піти звідси, га?» – роздратовано випалює Аліна. «Не думаю, що я можу тебе вразити чимось, чого ти досі не бачив». Вона підходить до вікна, щоб зачинити. «Прикро, мала! Не з ноги встала? Може, поп'ємо кави і побалакаємо? Класна хата!» «Не в цьому житті, малий! На сьогодні ти в мої плани не входиш!» І Аліна майже силою виштовхує хлопця зі свого підвіконня. Замикає на всі замки вікно і наглухо зашторює його.